Развитие на музиката Еволюция и инволюция Музикалното чувство е ново. То е започнало да се развива с появата на самосъзнанието, т.е. във втората фаза на развитието на човека. В първата фаза на развитието си, а именно елементарното съзнание, човек е живял със съзнанието, че съществува само един свят – външният, обективният свят. Постепенно обаче съзнанието му се пробудило и той навлязал във втората фаза в областта на самосъзнанието или космичното съзнание, където започва развитието на ред мозъчни центрове и способности в него. С влизането на човека в космичното съзнание, той идва до по-тънко различаване на тоновете и звуковете, т.е. в него се заражда музикалното чувство. Космичното съзнание се е явило от 300 години насам. Човек неодавна се е научил да пее, имало е прекъсване. В първите хора на Земята музиката е била в своя апогей. Има свещенни песни. Това, което имаме сега, са части от тая музика. Всички вярват, че музиката сега се е развила, но това схващане не е право. Ние сме станали способни да развием музиката, а не, че тя сега се е развила. Някога, преди днешната музика, преди хиляди години, посветените са имали оркестрова и хорова музика, която хората те първа ще чуят. От музиката, която е създадена преди хиляди години, едва сега нашите музиканти започват да изваждат модели. Музиката е копиране. Във времето на Христа дошъл цял полк от ангелски същества, от невидимия свят, които са пели още преди хората да бяха учени. Те знаеха да пеят много по-добре, отколкото сегашните хора. Сега ние, съвременните хора, питаме, оня свят какъв е? Оня свят е на живота. Схващайте идеята! Имало една епоха, когато музиката е играла важна роля. В музиката се е събудило човешкото съзнание. 1500-2000 години преди Христа музиката се е събудила в една тясна област. Човешкото съзнание в тази тясна форма съществува от около 3500 години. Съвременните писатели казват – любов да имаме. Ти не можеш да имаш любов докато нямаш среда. Любовта изисква среда. Средата за любовта – това е човешкият ум, а средата за ума е човешкото съзнание, а средата за съзнанието е музиката. Те са неща скачени като верига. Музиката си има свои методи, свои формули. За пример, аз определям основния тон в музиката така. Той е онзи момент, когато съзнанието се пробуди. Когато човек започне да се самосъзнава, първият момент на самосъзнанието, че той е човек, той е основният тон на музиката. Той е до или си. Не сега този тон, който имате на камертона, той е далече. Основният тон е, когато умът се пробужда и съзнанието започва да функционира. Съзнанието се качва по тази музикална стълбица, която има 25 000 тона. 25 000 тона има! Сега имаме 8 октави в пианото, Даже последната октава човешкият слух, ухото човешко, не е в състояние да я схване. Ние още нямаме певици, които да вземат тези тонове на пианото. Развива се постепенно нашето съзнание. Музиката – това е резултат на живота. Ти не можеш да бъдеш музикален, ако дълго време не си мислил. Първо музиката е била права линия. В старите времена всичката музика е седяла само в един тон. Някой се провикнал, друг му отговорил. «То е музика на съобщение». Тази музика съществува и в животните. Животните издават музикални звукове. Музиката на съзнанието е в животните. Сегашната музика на физическото поле е еволюционна музика. Индусите са имали инволюционна музика. Индусите развиха четиритонието, но развиха само своя ум. Египтяните развиха три тона и чрез всеки развиха своето сърце. Каква е разликата между сегашната музика и музиката на миналото? Има грамадна разлика. В сегашната музика има обем, има и до известна степен, и дълбочина, но трябва още. Но в сравнение с музиката на миналото, която е била повече индивидуална, сегашната музика изразява нещо идейно. Понякой път искат да изразят и музика на един дом, на едно общество, на един народ. Стремят се към това. Или в сегашната музика искат да изразят нещо божествено. И в старите времена е било така, в техните религиозни песни и химни, но от тогава не са имали такива инструменти. В древността нямаме пример да има пиано или орган, но е имало арфа. Това можем да обясним така. Сега материята е по-отзивчива. Когато човешкият дух е слизал, тази материя е била в едно инволюционно състояние. Не е била и устойчива. Следователно и тонът е вървял по инволюционен път. Най-първо тонът е бил определен и след това е изгубил своята определеност, понеже като слиза надолу човек, висшите тонове остават горе. Та да човек е оставил висшата музика зад себе си, а отива към онази музика, която не е определена. Следователно, животът, към който той се е стремял, е бил живот неопределен. Животът от гледището на небето е бил едно музикално произведение, но понеже не знаем ние законите на живота, вследствие на това вземаме фалшиво тоновете. А фалшивите тонове произвеждат една реакция. Гениалните музикални късове са извадени от светилището. Не е въпросът в количеството, а да бъде концентрирано и с голяма мощ. В песента трябва да пазиш пространството и времето. Някой път хората удължават пространството и съкръщават времето, а друг път правят обратно. Обаче трябва да знаете как да пазите пространството и времето. Трябва да съгласувате времето с пространството. През различните култури времето и пространството в музиката са били разбирани по различен начин. Индусите по един, китайците по друг и народите от бялата раса по съвсем различен начин. Посветените в Египет много са работили върху музиката. Египтяните и други древни народи скриха свещената музика – тогава широките народни маси не бяха готови и тя не можеше да се изнесе пред тях. Днес музиката е още в предговора си, много пъти е започвала и спирала. Този дух на огробяване сега влияе. В епохата на предците, преди грехопадението, е имало свещена музика само за посветени, а не както сега за всички. Ще дойде нещо по-хубаво. Които не разбират музиката, мислят, че източните народи са пели по-добре, по-хубаво, отколкото днес. Те се заблуждават. Наистина пели са, но само високопосветените, висококултурните, високоразвитите от тях. В древността музиката е била специфична, тя не е била така общодостъпна, както е днес. Тогава музиката се е позволявала само на високопоставените. Сега всеки може да свири, тя е достояние. Тогава е имало цели церемонии, докато ти позволят да свириш, и е трябвало да знаеш как да свириш. Първите песни на християните бяха обикновени и тъжни, понеже ги гониха и музиката не беше така достъпна. Има същества в природата, които не позволяват да се пее. Българите също мислят, че един стар човек не бива да пее най-първо трябваше да почна с източната музика, да видите ритъмът какъв е. Тази музика е едно слизане, качването в нея е по-малко. Интервалите на слизането са по-големи, а тия на качването по-малки. При инволюционната музика интервалите на слизането са по-големи, при еволюционната музика интервалите на качването са по-големи, на слизането са по-къси. Учителят свири един източен мотив. Той е основното. Наричам я музика на сърцето, на удоволствието. Нас не ни е потребно да се връщаме назад. Учителят свири парче от новата музика. Това е новата музика. Хармония има. Обнадеждава. Човек влиза в една нова фаза, още малко му остава да се освободи. А онзи търси удоволствие. Българинът търси път да излезе от затвора. Сега нотите ги пишете на петолиние. Пете линии отговарят на петте си Първата линия е на усета, втората на вкуса, третата на обонянието, четвъртата на слуха и петата на зрението. Линиите под и над петолинието са спомагателни. Тези са, от които музикантите се интересуват. По-напред нотите са ги писали по друг начин. В източното пеене друго яче са изразявали нотите. При гърците вървят така, като стълба. Музиката е изкуство на ангелите. То е изкуство, с което човек може да се повдигне. Аз нося тук една цигулка. Това не е онзи инструмент, който ангелите имат. Ние тук копираме. Копирни инструменти имаме. Имате арфа, тя е инволюционен инструмент. Отвесно са поставени струните и се свири с ръце. Сега имате пиано, което е в хоризонтално положение. Същото е и с цигулката. И с китарата. Това показва, че ние сме дошли до едно положение да поемем един път назад. Но то не е назад, а нагоре. Слизаме надолу и възлизаме нагоре. Всички хора не са еднакво музикални. Най-музикална сега е бялата раса. В нея се развива сегашната музика. Славяните са музикални. Сега славяните правят опит да разрешат музикалните проблеми. Ако се отворят, ще имат голяма музикална култура. Цялата съвременна култура с нейния е оптимизъм, песимизъм, материализъм, скептицизъм и прочие е изразена в сегашната музика на хармонията. Тя сега еволюира. В нея се вижда усилието на съвременното човечество към напредък. Сегашната култура подобрява развитието на челото, организира най-грубата материя в човешкия организъм. Музиката, която сега ви се дава, ще организира правилно човешкото тяло. За в бъдеще ще влязат още три тона – или 4 тона и тогава с хармонията на всички тонове и цветове ще имаме възможност да се справиме с мъчнотиите, които имаме сега. Боледуваш нещо, ще пееш на болестта и ще оздравееш, но за сега е още рано да говорим за тази музика. Сегашните музиканти искат да внесат нещо ново в музиката. Имаме класическа музика, после романтична, поетическа. Имаме и нова музика, Джазбенд. Казвам, новата музика, това са гадателите, които искат да предскажат какво ще бъде бъдещето в музиката. Новата музика няма да влезе по този начин, по който сегашните музиканти вървят. За новото в сегашната музика има един преходен период. Най-първо трябва да се определи историята на класическата музика, как е дошла. Тя започва с хармонията. Преди класическата музика имаше ли хармония? Върмонията за сега е свързана с класическата музика. Но сега класическата музика трябва да има един музикален коментар. В класическата музика, за всеки, който разбира, в известни пасажи има известни празнини. Там трябва да има нова линия, едно ново парче. Онзи който свири, трябва да внесе нещо ново. Свири класическа музика, после пак направи крива линия, нов коментар така внася нещо ново. Тогава музиката ще добие едно по-друго съдържание. При това, както класиците, както романтиците, така и новите музиканти, искат да предадат известни ефекти. Хубав е ефектът, но най-първо музиката трябва да се осмисли. Никога не е имало толкова музикални инструменти и толкова певци, както сега. Милиони хора има сега, които свирят и пеят, и това е голям принос. Облагородяват се хората. Ако нямаше музика, хората ще да бъдат като зверове. Нашият век се отличава с пеене. Трябва да се радвате, че сте в един век, в който музиката е по-развита. Модернизмът в музиката, т.е. музиката на импресионизма и експресионизма, не е новата музика, но е търсеща музика. Модернистите имат големи богатства, обаче слаби им са воловете и не могат да ги докарат. Някои се възмущават, че съвременната музика се свири и пее в кръчми и в кафенета. Обаче свирането и пеенето в кръчмите и кафенетата е допринесло твърде много за повдигането на човека. Тази музика трябва да мине в едно преходно състояние. Ние сега имаме анатомическа хармония, статистическа хармония, неорганическа хармония, която е в движение. Повечето от музиката, която имаме, е инволюционна, слиза в гъстата материя. Колкото материята е по-гъста, гласът е по-груп. Следователно, колкото се качваме в една по-рядка среда, вълните стават по-акустични, по-хармонични. С увеличението на любовта, Страданието се намалява. Енергията на любовта се обръща хармонична. Дисонансите стават хармонични. Образува се една акустична среда, която отразява музикално вълните. Човек трябва да има акустика в себе си. Акустика трябва да има в ума. Акустика трябва да има в сърцето. Акустика трябва да има в душата. Ако някой няма тази акустична мисъл, ако няма това акустично желание, ако няма акустично действие, те не се предават правилно и ние не се разбираме. Пробуждането на съзнанието на физическото поле става чрез една голяма катастрофа и след той настава едно друго състояние, което аз наричам мистично. Аз го наричам музикално състояние, в което човек запява вече. Той пее и става певец. В музиката има магия. Някой път може да се създаде цяла буря. Сега музиката е все още механическа. Органическата музика ще дойде по-после, а след нея психическата. Музиката има голямо бъдеще, защото светът е създаден музикално. Светът е създаден с музика. От божествения свят идват музикални вълни, които организират материята, творят всички форми в природата. По ритъма на музиката се гради материалния свят и музиката играе много по-голяма роля в живота на природата, отколкото хората си мислят. Без нея не може да се изрази животът но трябва да се създадат нови форми, защото все още няма достатъчно форми, чрез които да се изрази самата музика. Вие вземате на пианото високите тонове, седем октави, а певиците не могат да ги вземат, или ако ги вземат, нямаме кота при пеенето. Бетовен казва, не мога да предам и една хилядна част от това, което слушам. Ако вземеш до... Без Слънцето то е безпредметно. То е само едно положение. Слънцето е тяло. Той до има отношение към всички тонове, понеже Слънцето има отношение към известни планети, които образуват вътрешната и външната система. За в бъдеще тия планети, които сега се разкриват, те имат съответни нови тонове, които липсват на сегашната музика. Ние имаме само седем тона, още 5 тона има неразкрити. За в бъдеще, когато хората се развият музикално, ще имаме не 7 тона, но 12. По-напред хората са имали 5 тона, в ранните времена са имали само 3 тона, животните имат само 1 тон. Съвременната музика е предисловие на чистата музика, т.е. на божествената музика. Тя има още много работи да постига. Музиката на съвременните хора представлява малка светлинка сред голяма тъмнина. Колкото и малка да е тази светлина, един ден тя ще се усили. Тя е началото на бъдещата музика, без която новата култура не може да дойде на земята. Сега висшата музика не може да се нотира, понеже няма знаци. Но един ден, когато прибавят още знаци, ще я направят по-достъпна. Когато дойдат четвъртинките ноти, тогава музиката ще бъде по-изразителна. За новия подем на музиката първата фаза е дадена в класическата музика. В шестата раса ще се даде втората фаза, вторият ласък на музиката. Новата музика ще бъде на шестата раса. Бялата раса каквото можа го създаде и то ще бъде почва.